من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع أنه لو كان كل جسم في حيزنا لزم عدم تناهي الأجسام لأن الحيزة هو سطح الباطن من الحاوى المماس لسطح ظاهر من المحوى غرض دی شارح رحمت الله لای له تعلیق دی دې شرح نه تر آخره د درس ته پورې تقریبا سلور خبرې دي اول غرض دی شارح اغه ذکر کوي نقل د سوال او لای نه جواب دویم ذکر کوي ربط د کلام الهی کاله کلام سابقه سره تحقق المقام ذکر کوي دویم زکر دریم زیکر کوي مانا دی مع نه لپاره دی ل دی الله سلارم د ذکر کر کوي دوه د لاله په دغې داوی بندې چې ماتن رحمتو لاله قامهکړی ده ما وویللی خواصسه دی درسغا چلور خبرې سوولې یو نقل دی سواله لغې نه جواب دایم ربت کلام الاحقال <سؤال> کلام سابق سر دلیل پاره دی دغه داوی دریم ذکر کوی مانل پاره دی الله صلی رم ذکر کوی دو دلیله په دغه داوی دی ماتن بندي چې دو ویله والمحدث للعالم وهو الله تعالی سوال د متعلق د لمخکنی تقریر مذکوره سره فَا غَا تَقْرِيرُ وَبَيَانُ كَيْ مَخْقِي مَغَادَا ذِكْر كَړې‌و چې عالم په دې بارد ټولو اجزا او سره حادث ده ځکه دا خالين داله عي دا ځکه دای په خا... اړه داله عیان او لارازونه لعي... او کله منهما حادثن فالعالم حادثن بیا مغو ویلو چې دا اړین او دی حادث و دې او جنا چې عیان خالين دي له حرکت او له نه اوس دا خبرات ایان خالی نه دا خالی ولې نه دی حرکت او لسکونه وې دی او جنا ته ایان ان او جوهر راغلي وي نو دا بخامه کاونه فی حیزن وی نو دا خالی نه دی ان ال کونی فی الهیز او سداګه دل دی په یو حیز کې دا بخامه مسبوخې په کونی آخر بندې که هغه کوونهغا په دغه حیز کې وو نو دی ته سکون ویللی کېږي او که هغه کوونه اغا په بل حز کې راغلی وو او دا کوون په بل حز کې راغی. نو دی حرکت ویل کیده. نو اصل کې دغه اشکال په دییټ کې بندې بنا دا چې آیان دا خالی نه دی عامل کوونې ف حزه چې دا بخه مخه په حز کوي نن په دیټ کې بندې سایر راغی سوالی وو کهه ویللی چې نهنم دا خبرات چې هر جسمما دا به په حیز کي وله فیل ې م سلسولو لكن نه تعلیباتې لونفل مقدمما مثلله هو مخکېبانیان بندې خپه شوي سوال په دیټ کې بندې راغلی دا چې تاویللی چې هر جسم دا به په حیز کوي وي زه دا نهمهما چې هر جسم دا به په حز کي وله فیل ز مته سلسولو لكن نه تعلیباتې لونفل وجد بطلان تعالی تسلسل ولی باطل ده وی زکات ده همګه سولم سلم کزده کړې دی په برهانه تطبیق سرم باطل ده په برهانه تزایب سرم باطل ده په برهانه تزایب سرم باطل ده د تاسټ خپل راځي به نو دا په براہینه 30 قطعیه سره باطل وجد ملازمه د سلازمه ده که موږ د خبره تسلیم کو چې هر جسم په هيڅ کې نو بیا بلازم سي تسلسل دا. په اجسام کې ویوجدې ملزمې داده چې تاسو ولې چې هر جسم داب په حیزه او مکان کې راغلی نو مکان ویلی کېږي د لرا چې سطحا ظاهره د جسمه سطحا سطحا باطنه د جسمه حاویا مماسسی ولګيږي لسطح ظاهرې د جسمه محوا سره لکه مثلا یو شی را واخسته هغه د په یو جام کې کې خود نو د جام د پاره یو 100 حبات نه ده او یو 100 ظاهر ده د ما بین د دې د 100 حبات نه ده او د غبل طرف اغه د 100 ظاهر ده اغه کوم شی دي چې د کی خوده نو اغه څه ده اغه دېګه د پاره د 100 ظاهر ده دغه جسم ته محوا ویل کیږي د لاندې نه ته حاوی ویل کیږي نو مکان او حيزه د عبارت ده لدینه چې د 100 نه د جسم حاوی یا دا مماس سی ولګيږي لسطح ظاهرې د جسم محوا سره نو کلاسه دا مګ ویلې چې سطح باطنه د جسم حاویہ نو د دې لپاره بیا چې سم راغلې دا او تا دی دی دا رته ویلې د هر جسم هغه په هیڅ کې وي اوس دغه د لپاره به بیا یو مکان راغلی وي مکان او عبارت دلیدنه چې سطح باطنه د جسم حاویہ لګېدل ویلې لسطح ظاهرې د جسم محوا سره نو اغه جسم حاویه کې بیا جسم راغلی دا اغه به بیا خالی نه وي انل کونی په حيزه به بیا مکان غواړي مکان بیا عبارت دل دي چې سطح باطنه دي جسم حاویه لګیدلې وي له سطح ظاهرې دي جسم محوا سره نو کله چې سطح باطنه دي جسم نو عبارت شول اغه بیا جسم دا اغه به بیا حيز غواړي اغه بیا جسم دا اغه به بیا حيز غواړي وهلم مجره فیلزم التسلسل سوال باندې پوینوس کیږي سوال دار غي چتاو ویلي چې جسم دا بخلې نوي عن هو في حيزنا خام خاب په يوه حيز کې دا خبره سي نه دا و الا فيلزم اتسلسل لكنه طالباتلن فلمقدمه مثله وجد بوتلن تالي تسلسل خو باطل دا په برهان تطبيق تزعيب تزايف سره وجد ملازمه دا س لازم م ده چې کچر ته مګده او مننو چې جسم به په حز کېي نو بیا بهته سلسو لازمشي و وجه د مولازمې دا ده چې جسم په حز کې راسی حز او مکان عبارارت دله نه چې جسم چې سط حباتنا د جسمې حویا سط ح با نه د جسمې حاویا لګېدلی ويلهسط حی ظاهیرې د جسمې محوا سره نو چې کله دغه مکان عبارت له سطح باطنی دی جسم نه نو هغه بیا جسم راغلی دا هغه به بیا په یو مکان کې او مکان بیا عبارت ده له سطح باطنی دی جسم حاوی نه هغه بیا جسم د یغې لپاره به بیا مکان راغلی وي هغه بیا جسم د نوهلو مجرا نو تسلسل راغی تسلسل باطله مستلزم باطل لرنی مگر باطله نو دغه خبره ستاسو په تقریر مذکوره کې وکړه چې هر جسم دا خالی نوې عانل کوونه په هیزه دا خبره هم باطله سوال پوښښ و د ایرای له دیني جواب وکه زه سه به ټیک د حکمت او منطق د زد کړی خدا ځان سره اوسا ته چې کیوا چا بولځوي په کیسه ځکه مسله دا هر متقلم په خپل اصطلاح خبرږي د مګ اصطلاح د نه د سمکانه عبارت ده ل سطح باطنی د جسم حاوی نه متکلمین یي چې حیازه او مکان ولیکی کې دی لره چې دا یو فراغ متوهم وي یو خلا متوهم وي چې ازل را یو جسم دکوونکې وي حيز متکلمي نه ايته حيز دسن عبارت ده هوو فراغ المتوهم يشغله الجسم دا هغه خالقاته ویل کیږي هغه فراغ ته ویل کیږي چې هغه متوهم وي جسم دیغه لپاره دکوونکې وي په دی معنی باندې چ ابعاد ثلاثه سرایت کوي په ابعاد ثلاثه دغه فراغ کې نو دغه خلابا نو ټول د جسم په ټول کې سرایت کوي عارض د جسم په عارض کې سرایت کوي او عمق د دې هغه په عمق کې سرایت کوي دې ته هیڅ ویل کېږي نو شکل د عبارته انل فراغ فراغ متوهما د بیا جسم دا حتی چې تسلسل راسی نه نو له تسلسل په دی مقام کې نه لازمي کېږي دویم ماویلې سره به د کلام الایحکه کی چا به داویل چې مخکې خو کلام پورو نو ماتن رحمت الله علیه صلی الله علیه کل چې ول محدثو للعالم هو الله تعالی نو دی راغی نو دی د رب ته ذکر کړه چې نه دی ذکر به فائدې نه ده پائده په دې کې موجود ده په دې طریقې باندې چې دا نتیجا او ثمره لپاره دی ماقبل ده چې کلا دا ثابته سولان عالم د حدیث دا نو اوس دی محادث دی پارا خامخا یو محدث پا کاروی اوست دی, دی دی پارا محدث ولی پا کاروی نو دی دی پارا دی دلیلی ای وی زکاکا چرتا دی ده ده حادث دی پارا محدث رانسی فیلزم ترجح بلا مرجح لیکن نتالیباتلون فالمقدم مثله وجد بطلان و تالیخ و ظاهر دی ترجح بلا مرجح او وجد ملازمه دا چه لازمه دا چه یو شی حادث وی د دې لپاره ته محدث پیدا نه کې نو ترجه بلا مراجعه غواړي وی وجود ملزمي اعده چې حادثي یي دی لره چې هغه متساوي طرفي نه وي د دې وجود او ادم برابر وي تی ته حادثه موجود بولي نو د دې لپاره مراجعه نسته خو ترجیح بلا مراجعه راغ لکنه دغه دلیل ویلې د ویلې چې والمحدث للعالم دا نتجاو سمرا د ماقبل ده دا د دماغ کلام سره مربوط ده جالم حدیث نو محدث به د دې لپاره خامخوي او محدث د دې لپاره نه د مگر الله عز وجل نو اوس دا خبرات محدث د دی لپاره ولی په کار ده وې زکاکه یو شی حدیث سی معرف د وجود تراسی د دې لپاره پیدا کول کې نه نو بیا لازمي کی ترجه بلا مراجعه ترجه بلا مراجعه ولرادي وې زکا حدیث یا دې لره چې اغه و ترفین وي د دې وجود او عدم دواره برابر نو چې ته وجود تترجیح او محدث دې دې فار نه وي موراجح دې دې نو وجود او عدم خو دواره برابر و. نو چې ته او وجود او دی حدوث تترجیح ورکوې نو دا ترجې بلا مراجعه سو کنه نو دې وجود نه ته بلا مراجعه رانسی دې دې فار بو یو محدث او یو مراجعه بو کاروي او هغه مراجعه دې دې الله تعالی ده الله یای فالله عباره دل اغزابنا الواجب الوجوده چې دیغه وجود ضروري نو زر وجودی ضروري وي څه چې وجود د من ذاته وجود د مفتزه ذات وجود د اغه علت جائلی او غیر ته محتاج نه وي الله تعالی کیږي معنی د الله ذکر ته الله تعالی کیږي اغه چې واجب الوجود وي واجب الوجود معنی چې دا, دا وجودی ضروري د وجود دي ضرورت مطلب سره چې دا غوږی د ذات د وجود لزاتی خپل ذات نه راغلي وي دا مستند غیر ته نه په جال د جایل بند نه وي عیلته محتاج نه او د وجود مختزه ذات وي نو د ته ویل کیږي الله ہے پیدا کول کی به دا الله ولي وي نو دایې اصل په خارج کې مواد درې دي ما دا خبره مو کړې یو ممتن یاد یو ممکن ده یو واجب ده دغه ټول کائنات او د عالم د پایره پیدا کول نه ممتن یو خو کېدل نه سي نو له دې غنه کېدل به دیو لزا لم یذکره شارحه شارح رحمت الله علیه ترتیب ځانې هغه سره ذکر منځ ظاهر وو په دې ده ممتن یو ولې نه سي کېدل و ځکه نو هغه خپل وجود نه لري نو بلته به وجود وركي. او لت ک خوقانون داره مععلم یک موجود نه لا غلت نه چې ترسوو یو شي مل دي وجود تن راغلی ا هغه د بل چا دپاره اعلت نهې کلی او ممکنه معلت ن کلی ول ز کارکه دا علت وګرزوي نو لاظیم بس ایلت د شي لپاره د خپل ننفسه ول لتب د شي د خپل دپاره او دارګ ا دلتلو دپاره دا نه عیلت دې شي د خپل نفص د فار ابو ولراسي وي زکارت دا ممکن عیلت له فار د ممکنات نو په اغا جمله د ممکناتو کې د خپلم داخلو د خپلم ممکنو نو د خپل ژوند په فار عیلت سره کنه او دوه مددت کل د ممکن وس نو لکه څنګه چې په دې کې دی دې څه چې د عیلت وی لپاره دی ده وجود د غنور ممکناتو په هر یو ممکن کې دا صلاحيت موجوده چې هغه د عیلت له فار ده دې نو چې دا یې لپاره دی د دې کې د لیسه هغه دا یې د دې لپاره کېدلی څه دا یې د دې لپاره کېدلی څه نو ایله دې شی لپاره دی ایله لوراږي ایله دې شی د خپل هم باطله ایله دې شی لپاره دی ایله لورا هم باطله ځکه بیا خو ایله ایلت نه ګرځي مالون مالون نه ګرځي نو لازمیږي کووند شي واهده ایلت او نو حاصل ده او دا باطل ده ځکه اجتماع د متنافي اندغ خبر او تاسو خو خبره پوي شوي چه ممکن عیله پله سکدالک ولیک ممکن عیله گرزوے ها ملازمیگی عیله یب دشیل فارد اخفل نفس او ل فارد عیله لو عیله یب دشیل اخفل نفس او دی عیله لو دی پاره دا دی عالم دا حم باطله فتعین الواجب سبحانه وتعالى نو بار تعالی متعینس نو زک مات نو ویلی چ ول محدث ل <تصفيق> ایا ملن دلیش ذکر چې محدث به پیدا کوون کې به د عالم لپاره څوک وي الله تعالی وله و دې یو جنہ عالم له جملې د ممکناتونو څخه درې ممټنی خو نو څخه درې خو بدی هیده خو له جملې د ممکناتونو څخه درې ول عالم ستوی لکی چې اگر نه کوي په اغه مبدی د دې بندې لکه داګه ټول ممکناتو تعالی مول ویل کیږي ځکه دا عالم دا اغه مخدې بندي چې واجب سبحانه هو دا په اغه واجب سبحانه هو بندي دلالت کوي دیغه نه کړه نو کچیرته پیدا کول کیدې د دې لپاره څو ګرځي دا ممکنو ګرځي نو لازم به شي کوون د شی علامل پاره د خپل نفوس او کوون د شی علامل لپاره د خپل نفسه. دا هم باطله نو دینم ثابت سو چې محدث لپاره د عالم پیدا کول کیدې عالم لپاره اغه به الله وی نی ب نه او دارنګه ممکن به نه وي تااسې خبره راغله یو موګ تااسې ویللي نهقلل د سوالی وکړه چې تا وویللي چې هر جسم دا به حی کې وي دا نه ده ځکه لاظميږي ته سرسوو ځکه هر جسم په ح کې شي نو حیز ویللي کېږي جسې حایته سطح حیباتین د جسم حویته هغه جسم ده هغه به بیا به حی ک مع بیا عبارت له سطح باطنی دی جسم حویانه اغه بیا جسم ده اغه ب بیا هي زغړی وهل مجره د دې غنمک جواب وکړه چې دغه معنا فلسفه کو کړه او حکما کو کړه موږ د دې دغه معنا نکو د حیات لپاره موږ معنا اخلو الفراغ المتوهم يشغله الجسم او په دغه معنا باندې تسلسل نه لازمي کی دوی هم رب د کلام الایقه له سابقه سره وکړه دغه کلام بچاویل مفید فائدې نوي دماکه سره مربوط نوی نو دو دا سمره او نتجې د ما ده په فوائد کې چې محدث بو د لپاره ده چې کله عالم حادثو او محدث بخان مخاوي محدث بو وی وی ځکه چې محدث رانسي لازم به سترجه بلا مرجه ده بده خو او درې ما خبره هغه دی الله د لپاره معنا وکړه چې الله څه توي لکږي وي هغه ذاتوي لکږي چې هغه ضروري الوجود او دغه من ذاته وی غیر ته محتاج او سره دلیل ویلې دی لپاره چې په داګهونکي دي ممکنات او د حالت لپاره به الله وي اغه مونته نه او دا رنګه ممکنه نه اموسي کېدلی خو په دې ډول څه دغه خبره ار رابع او سره مشکل ده انه لو کان کل جسم فی حیه زنا ک هر جسم <تصفيق> غا په حیه کلاسه لازم نو لازم بس یاده می تناہی د اجسام او صداي بار د تلصل نه ولي ويل ان الحيزه هو سطح, هو سطح الباطنه زكاح يذ ويل کیږي هغه سطح الباطني د جسم حاویته د هغه جسم محيطته المماسه هغه له دې ويل سطح ظاهره د جسم محوا او د محاط سره چې پیږي حاتک لسیوي ول جواب و جواب دادا دا ان الحیزه اند المتکلمینو چه حیز پنیز دی متکلمینو بنده آغا عبارت دا هو الفراغ المتوهمه آغا خلال را چه آغا متوهمه وی او دکوون که دیده دی پار جسم وی وی تنفذو فیه ابعادوه او سرایتو نفذ کرده وی ابعادو دی په دغه دغا کې که طول پا طول که عرضی پا عرض کې عمقه ولما ثبت هر کلا ستدا ثابت سیوال بیان مذکورنا عالم حادث ده او دا بدیهی خبر دهس د محدس محدس لپاره بوله بدی ویله محدسنا ضروره تا امتنای لوجده بد حد ده خبرنا سے ممتنیه ده ترجیح ده یو د طرفین من غیر مرجحنا نتاسی کخ نه د قیاست اڑوی متعبیر د شوکای چې کلا دا ثابت سو عالم حادث ده نو محدس بخامه خوي والا فیلزم الترجیح بلا مراجحه لكن طالبات للمقدمه مثله. نو من غير مرجحنا بغير د مرجحنا سبطا انا له محدثا ان دي دليل نصابه تسولات محدث بل فارد عالمي او محدث لفارد عالم هو الله تعالى الله تعالى دا اي الزات الواجب الوجود اغا ذات تياغا ضروري الوجود الذي يكون وجوده من ذاته تي وجوده لذاته بالاغا من, من ذاته راغا ليدا مستند غير تندا لا يحتاج الى شئنا محتاج ندا يو شئ لرا بالکل يا از لو كانا جائز الوجود اذا کانا لو کانا جا... جائز الوجود که محدث و علت لپار دی پیدا کولو دی دغ عالم آغا ج... جائز الوجود اینه ممکن و گرزی ممتنی خو کیده نسی ممتنی اول نسی که دلی لکه خپل وجود نداری بلت بس وجود بار او بل پا علت عام قانون دار مالم یکن موجود انا لا یسی لكان من جملة العالم اغبى لجملة عالم نسيف لم يسلحه نسلاحيتنا لري محدثا للعالم يتدي محدس لفرد عالم وغرضي او مبدل لفرد عالم وغرضي والا كسي سي فيلزم علليه الشيء لنفسه ولعلله لكن سالبات في المقدمه مع ان العالم داید یم دلیل دا مع ان العالم سره لدينا تعالم عالم خنند لفراد غشی چپیغه کی صلاحیت دیوی چې دا عالم وګرزي په وجود مبدا بندله له لفراد دغه عالم نو کچیرتمګه ممکن محدث وګرزو علامه ید شی براسينه لفراد خپل نفس علامه ید شی لفراد خپل نفس دا هم دا. من هاذ ما يفعل.